Allahur Rahmanur Rahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وان والاه. Allahun e falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falën e kërkojmë. Qësoi Allahu Xhellahu Wala Tayyibën takimet tona, mësimet tona, dot na mson çfarë mësojmë, të dobëshmë të jetë dhe të, të, të, jet, të përkthehet në praktikat tona. Në të salavatet tona, selam të qofshëm i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në familjen, shokët dhe të gjithat atë që i ndjekin këtë rrugë dyrin ditë në fund të kësa i bote. Të ndërro, lezër, po e rikëthemi prapë pas një pauzët të shkurëtër, pas namazit të sabat me legjeratët e zakonëshme, dhe kemi të rejtuar, si ku li kujtohet, temat të ndryshme në këtë, në këtë arar të legjeratëve tona, dhe tema e fundit që kemi trajtuar ka qenë muaj në muajin e Ramazan, ku kemi trajtuar disa realitete që njerëzit i përjetojnë dhe jetojnë me to, por që ndoshta nuk shfrytëzohen dhe nuk kuptohen si duhet. Dhe kam menduar se ato tema të janë tema të Ramazan dhe mos vazhdojmë me ato, pasi që kanë qenë vetëm disa si udhëzime se çfarë duhet të bëjmë lidhur me ato realitete, nërsëpër për shkak të mtutjes, do të vazhdojmë në sikl të ri ligjëratash që kanë të vëmë me, me një tem që shpesaj tjetë të beshen për njëve. është një tem që, pa du shim, ashtajt uar, nështë dhe herave tjera, është një tem që nështë të ne pjesëreshtë, apo dikush më pak, dikush më tepër, veç gjithë do dit e bëjmë atë vepër dhe e kryjmë atë vepër, por nështë të problem e që në nëse jo me shpirtin e duhar, jo me priatimin e duhar dhe nështë të jo me sasin e duhar. Në disa ushtrime që do t'i përmandin inshallah në fillim të këtij dersi, prandaj ka vendosur të flas për ëh uh, atë çështë dietore kanë quajtur gjeneti e kësaj bote. ëh uh, gjeneti dhe prjetimi i këndshëm i atij gjeneti ndaj njerëzit pjesërisht edhe në këtë botë prjetuar ta është përmendja Allahu atë gjë, dhikri. Ose rregulla dhe kuptimi i disa lutjeve që ne i themi që ti prjetojmë ato lutje dhe që realisht të përjetojmë edhe knetsin e dhekrit përmenin se Allah të zogjen. Dhe përdojmë se ka shumë arsye që më kanë shtyër të flasë për këtë tem dhe kjo tem i ka dhe aspektit e veta që do të të tërtojmë atë të të të utje përdojmë i përmend dyjo për tri arsye pëse kam vendosë me folë për këtë tem. Arsye a partë të ndëruar ndërru, nëzër është se përdojmë gjithmonë njerëzit jenë të rezikuar nga gafleti, jenë të rezikuar nga një huti dhe habi që u ashkaktojnë rëthanat e jetës e tyre. Qoftin e të rëthanat e natyreve materiale, apo që onë ato tira, si të jenë ato rëthanat e natyreve tjera, si kurës janë sprovat, traziret më nëshme, me kështëmërat, me gjithat, njerëzit preken nga gafleti. Dhe kur preken nga gafleti, ata pastaj silën si të hutuar dhe humbin shumë. Dhe që nërështë në kurët dhe gafletit njerëzit flasin shumë, por që të folët është i pavlerë. Nështë a më te përka të bëj me gjyra që nuk u përkasin, flasin atë që nuk u takën, atë që nuk e din. Nështë atë folët të tonë më te përka të bëj me bartje fjallësh apo muhabete që nuk në takojnë, e që të gjitha këtu janë në logarit e këti i badeti. Dukë dhe pasë për asyush se gjuha është një prej Gjumtyre që më sumë të e rëzikon njerion Duhet i kushtot vëmendje maksimale E nuk ka mundësi që kjo gjuh të mbetit e përçendruar Dhe të mbetit kjo gjuh e përdorur si duhet Në qofë se nuk angazhohet nga që i bëndobi Dhe nuk ka angazhim më kualitativ Dhe nuk ka prokupim më efikas për këtë gjuh Që e ruan nga bredhja poshë të përpjet Se përmendja lojgjë e lojgjera lu Pra i sot përshamu shumë një njëri sot sh sofion din nga gojati nëse e përkthejmë kët ose krahasojmë se sa nga këtu fjalë janë në dhikr, përmendet Allahu me të vërtetë në denë rezultate sqetësuese ato. Ne mashtrohemi se e kem përmendur Allahun mëngjes, e kem përmendur Allahun këtu ose aty, mi podu sikuan me bilans përfundimtar. Gjatë 24 orëve, sa so ke fol atë që nuk të përket, sa so ke folat që nuk e din sa so kjo sa so kjo edhe, sa so përse ka qenë në shërbim të dhikrit dhe përmendjes Allahu xhallahu ala. Me pikërisht, po kjo më ka shtyrë që ndoshta dhikri dhe, dhe përmendja Allah e Allahut, nëse e kuptojmë drejt dhe flasim për të, ndoshta këto djuf që nuk po rinë rahat në vënë duor, po bredhin pusht përpjet të jenë të përshtatur naçë u bën dobi. E dyta që po dyshim na bën të flasim për këtë të ndërloze është edhe me të vërtetë shpërblimi i madh. Edhe rëndësia, hatash me madhe që i ka kushtu Vëmendje ka që të madhe Fjalli Allah Gjellevala Kur'ani Edhe sunet i pejgamberit Aleyhi s.a.s. Dhe dhe të kado që të cilës në Kur'an Gjim vlirat e dhekret Ose duke në rekomanduar që Allah unë të përmandim Ose madhe duke në obliguar Ose duke në porasitur Postu që përmandohet e dhikri është mbrojtja dhe ruajtja për neve, ose se është rruga e shpëtimit, ose rruga e përmirësimit, rruga ngritjes kënancis së Allahut e shumë të titha nga vlera që kemi zbërthyer detajisht, që ndoshta të përmendet këtu ne vlera dhe këtu rrecive në vetëdisojën për ballti durimit të madh të Allahut xhalla xhala hu. Prandaj kemi nevojë që të njihemi këtë ibadet më përsa afërmi, më djela ta përkuitojmë njëri tjetrin edhe në qofë se i kemi ndërgjuar dhe i dimëto këto tema. Dhe e treta që do të mjaftohem se për këtë sve pike që ka të bëjmë me arsyet pëse kemi përri këtë temë, është që sëtë njerëzit dhe, dhe zakonishtë synojnë që të ke një farloj përkrahje, të ke një farloj dhe të të shëqëruusi e, e kështumëral. Andaj vërapojnë ndërshëta dhe pasë, pasurisë që ta kinje dhe i përkrahje në kora caktuara pasë shëqërisë dhe kjo nuk është ka jeshtë të nërmanis apo e ndaluar mirë po vrejët njëtë në përdishme se njerëzit bajnë gale për gjithë dëgje mirë po jo sa duhet jo sa duhet për përkrahje në Allah Gjellë Gjellë Huam andë e shuajmë për shumë se ne e kemi shumë rëndësi se akome në përkra filoni E kemi shumë rëndësi a kemi ndihmu filoni. E kemi shumë shumë rëndësi se a do të jetë me ne filoni fiziku. Dhe mi një rëndësi mi dopt, kemi nevojna për për kraje. Mir po ju sot duhet, po them nuk është, dua të jem kështu pesimist, po nuk është sot duhet, do thot prezoj tek na a do jetë Allahu me neve. Apo a kemi arrit Allahu me kënaqje. Disa ju bring god yon për raporti me Allahu la wala është duke usbirr në kët në kët Në këtë kotë të trazireve dhe fitneve të shumëta që po kalëmën e për to Andaj pegamberësëm pe, pe, pe, ka përmandu në një ditë këtësi Që ka thënë Zotë Gjellë Gjellali hu uh, Se një, një ditë i gjatë një përtynja për shprejëve ka thënë Huan e maahu i dhe dhe kërani Edhe unë jam me robin tim kërra i më përmandu Dhe dhe dhe, dhe këtë të garantan përkrajet e laud Edhe dhe dhe këtë i përmandi e laud Gjellali hu të garantan më bështetet Zotë i Gjellaluhu, të garanton një loj, më bështetet nga anë ati. E Allahu Gjellaluhu ala, thot, o injen surkumullah, falagallim e lakum. Në që ofësa Allah është më bështetet, se përkras ju, aja kush ka mundësi më pasaj të mund, ose të të bën keqë, s'ka asë një likësi, asë, asë një zili, asë, asë një kaj keqë, që mund të bën dhe qëka dikujt, më fëtyr në tokët, që ofësa aja është më më në më bës ndaj kafit në të dilemave të shumta të epshëve të ndryshme, probleme të ndryshme, madje është përhapë edhe zilia, hasedi, edhe edhe edhe sihri, përimet të shumta që njerëzit vuajnë mbi dynë, duke pasmbrojtjen njerëzit vuajnë. Prandaj ti jesh pran ujit edhe i etur, dhe ti jesh pran pran ushqimit por i uritur, apo ti jesh pran pran mjekëve në pranë ekspertëve po ti je smur. Kjo është padyshim mirëm. Andaj thjesht, thjesht mundsi që të lidhesh me Allahun, ti i jesh mbrojtur e të mezi pambrojtur është mirëm. Për çfarë arsye, a është për shkak se do të na nuk kemi të vëdihshëm sa duhet ose gafletin nuk ka kapurë kështu më radhë. Pra kemi luajmën ful për këtë tim, tash po shumë aspekte, po shumë arsye. Por në përmendje tripe për tyne që duke lutur Allahun xhallahu ta na vëdihsëm për boshtime dhe të na bën më të vërtet nga ata që e përmendin Allahun xhallahu wala shpesh edhe shumë, nëse është ibadeti vetëm që nuk ka ko dhe nuk ka vend, është ibadeti vetëm që nuk ka sasi. Namazi me gjithë dherën që e ka, e ka një numër, për. e ka 5 vakte dhe ka, ka disa reqate, e ka një numër dikun, do namazit i e vendos pikën dikun, e edha gjërimit edhe, edhe sadakat edhe gjithë shkafit. Ndikër nëse dënë mund është pa pika me bu, krejt në që për presje eftën, pa pikë fare po po po u ndal fare zotë xelon me me me, me përmend atë. Po nëse jemi të vetëdijshëm dhe njohim se si duhet kët ibadat me ato rregulla që dietarti kam përmendë dhe kemi me të drejtën inshallah në në takimet e ardhshme. Pika e dy që do me përmendë në rreth zonën e kodrës tek kësaj hyrje tek kësaj teme të madhe ka të bëjë me me kuptimin e dhikrit që po flasim për ta. Ngase ne kuptojm dhikrin nganjëra në mënyrë të kufizuar, çka është dhikri? Eun dua që me zëru kuptimin e dhikrit Që sarë të sadh të flasim për dhikrin, për përmendjen Allah xhallahu xhelalu, më duhet të përfshij edhe këtu aspekte që kanë të bëjnë me të. Por që do të thonë nuk kemi shumë të vëmendshëm për ballëtyra. Prandaj dhikri më i madh i Allah xhallahu xhelalu, përmendja më e madhe e Allah xhallahu xhelalu është kush leximi fjalës së tij. Ne Allah e ka thënë në Kur'anin dhikr, përmendje. Prandaj leximi i Kur'anit është përmendje Allah xhallahu xhelalu. Pastaj Përmendje Allahu xhallahu laura përmendje që nënkupton falëndrimin ndaj tij. Kjo është lloji dytë, përmendje që nënkupton modhrimin në e tij, përmendje që nënkupton shëtnimin në ti, e tij. Pastrimet i ngajdojë me këtë më radh. Dhe në këto dhjetë dhikret, dietar ka përmendur se janë dy lloje, lloji përgjithshëm dhe lloji i privatshëm i kufizuar. Çka nënkupton kjo? Dhe e para dhe e dytë. I privatshëm nënkupton që ta përmendim Allahun xhallahu laura Nato vend, nato nuro, nato kuhra ku e ka përmend pejgamberi sallallahu alei dhe sellem. Andaj kur thimë për, për shembull subhanar rabbi alazim, kjo e ka një vend vet. E ka rukun, edhe ka kuhnë vet. Kurimi në namaz, ti bën ta boshave jashtë kësaj. Mirpo, këtu është e e rëndësishme që ti përmbashkësoi formulën, dhe këtë formulimit si e dhikr sikose ka më pejgamberi alaihi salatu wasalam. E kemi për shembull dhikrin kurhim xhami. Kjo është i përhershëm apo e dhikur nuk këndon po kur hyn tashvia, po këndon kur hyn në xhami, ka dhikur kur çatuhet kur del nga xhamia, dhikë që e bëjmë kur ndalojmë zonën, kur përfundon e zonën. Ka gjitha këto ka lutje të caktuara që e ka përmend më tu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam allahun jalla jalaluhu. Dhikur kur del nga shtëpia, kur hyn në shtëpi. Madje dhikur përmendi Allahut kur futesh në në banjë dhe kur dil nga banjë. Gjithsa këto citata dhe shumë të tjera kam suaj i dërguari Sëllë allahës me qëfar duhet të themi dhe si duhet të themi Kjo është dikri i përvejtë shumë I kushzuar me kohë dhe me vend Ma di i kushzuar dhe me sasijë dhe me mënyrë Nuk duhet me dole jeshtë ati Duhet me ju përmbajtë aso që të kam su Pegamberi sëllë allahu alihi wasallam Dhe është dikri i përgjithë shumë I pa kushzuar me kohë dhe me vend Thu sërë duhë subhanë allah Elhamdulillah, Allahu akbar, la ilahi illallah la, la hawlu la kutila bill do të formuat atë dhikrit që është i përgjithshëm. Edhe këtu është një kuptim i dhikrit me këto dy ndarje ato. Çdo ashtu kuptimi i dhikrit është edhe me përmend Allahu xhallahu duke i kujtuar rregullat, dispozitat e mësimeve të tij. Andaj kur ne themi se kjo është e ndaluar, Zoti ka ndaluar, kjo është përmendje e Allahut, se ti do ka kujtuar Allahu xhallahu ala apo edhe përmendje e Allahut ta ka bërë që ta kujtosh edhe atë që Allahu ka ndaluar. Dhe kjo ka dhe kjo ka dy forma. Sikurse ka forma në dietarë. Forma e parë është që do të ta porositësh, apo ta këshillosh dikë, apo edhe veten tënde se kët Allah ka burim obligim. Kët Allah e ka ndaluar, por kët Allah na ka porositë. Pranë shikoni, Allahu, Allahu. Për këtë arsye edhe dietarët një dobi këtu ansorë kanë thënë se një prej vlerave të dietarët hadithët se kimi dietarët Hadithet e dietave, tekut e tefsirit janë dhënë në provile të shumta shkencës islam. Tash ku kanë diskutuar për vlerën e dietave, patyshim se dietat kanë vlerë të mëdha. Por se si pastaj në profilin e vet fitojnë edhe një vlerë të shtuar. E kur kanë thënë se vlera e dietave të hadithit krahas vlerave të tjera sa të mbrojnë hadithin e pejgamberit aleyhis sallam e kështu me radh, kanë arse shikoni ku e kanë gjetë një vlerë për ta dieton, kanë thënë se ata shpesh harrojnë selavat professor ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasalam e ka transmetuar kët e buhrer nga pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk ka ndoshta pidjetore që ju bien më shtrëns me ras salavase dietore hadithit ataj përmendi allah xhalla wala do përmendi pejgamberi sa më e uqarit e uqarit çmimina po andaj edhe do thot jeni kur thot allah kët e ka bër të ndaluar do të allah e kujton allah xhalla wala por ju vetëm amrin allah po e kujton edhe dispoziton dhe hukmën që Allahu xha lallahu ka përcaktuar në këtë në këtë aspekt. Ose Allah kët e ka bërë obligim, Allahu kët e ka bërë obligim. Ëh prandaj e përmendi Allahu duke përmendur, do thotë rregulla dhe dispozita që Allahu xha lallahu i ka përcaktuar. Kjo është një kuptim i këtij lloji. Tashë një lloj i dhëkët është me përmend Allahun përmes dispozitave dhe përmes rregullave të tij. Andaj ëh e para është me përmend duke ful E dyta është do ku largu. Edhe ti kur largohuash nga një keqje, kur besimtari ka lënë rrugën. Dhe tashmë është një situatë ku duhet me ul shikimin, apo dhe i kujtohet se Allah po për e përsill. Ai ndoshta më gjuhë nuk lëviz, por lëvizja që fikmësh dhikër i Allah xhallahu xhelalu ve. E ke përmend Allahun këtë radhë nëse ju më gjuhë, por me sytetu që i ke ul nuk e shikuvat ndaluarën tek e përmend Allahun xhallahu ve. Se mos më të kujtu Allahu te barekutaala. Në mosmote kultura dispozita e, e, e, e Islamit në le me mbyllje të ndaluar nuk e ul shikimin e njëra. Prandaj, sikao sa është i gjerë kuptimi i dekrit, i cili përfshin tërjetën tonë lëvizjet tona, nuk bëhet vetëm e djuh, ai mund të bëhet me vesh, duke dëgjuar, ai mund të bëhet me sy duke ulur lëvizën syt, ekzëmëron forma të ndryshme që njëri i përmend, e përmend Allahu xhalla xhala huafa. Lloj çetrim i dekrit gjithashtu që e përfshin dekri është e përmend Allahu xhalla hualla me amrat tim, çiteti Andaj person ku ne themi se Allah është i mëshirshëm dhe i mëshiron. E ke përmend Allahu xhallahu ala, përmendje përmes emrave të Allahu xhallahu ala. Allah, Allah është bujar, andaj ia jap mitmod robëti. Allah është falës, e këtyre radhë përmendi Allahu xhallahu ala përmes dorë të emrave dhe cilësive të tij. Do të qoftë në përmend me emra që i ka Allahu ose me cilësi që i ka, ai, që ka, e ka emërtuar tu, vetën e ti apo e ka emërtuar tu i dërguari sallallasom në hadithet ti, apo e ka mësisu mëte, e ka mësisu mëte Allah vetën ti, apo e ka mësisu i dërguari, sallallahu aleyhi vësallam. Në nërozër, edhe pike a fundit në këtë hyuria, duhet të përmandin një gjë, që ka bëjmë dhekri, se uh, dhekri është mëtë vërtet, si kërshet si kanë fillim, gjennetik së i bote. A ka mënë si njëri u me hinë gjennet, edhe me met, me met uh, i dëshprua, A komunsinëriu që i cilon xhenat mos mos më të lumtur. A komunsinëriu që do të shkon në xhenat mos më për të uknacidh, më për të vutje. A komunsi e pa mund smorth. E pa mund smorth. Nuk është të mundëri me kon në xhenat e me mos më pos knasjë atë. E pa Allahu ka mucu në dhunja me kon në xhenat. Ai që futet në atë xhenat, me lehen Allahu xhelahu i disponohet zamratit. I knotë të zamratit, i freskohet zamratit ndin knacidh dhe për të pasaqim. E ato gjennete janë Dhe anë ku Allahu Gjellera ura përmendit apë Me gjitha këtu furma që e përmendim Read ne këtu kujmim lidh Allahu më pa përmendim Une po flatë dhe ju për ndëgjoni Të gjithë na emi pjesënars në Dhekër në Allahu Gjellera Gjellera ura Po përmendit zhoti Gjellera ura Të quen me gjallisë dhekër Të quen dejete dhekër Përmendit se Allahu të barake E përderi sa këtu në dejja Ose këtë dhekër qenë ka bërimi lumturis, i lumëturisë, i knetsisë, madi i fuqisë dhe i stabilitetit të muslimanit, pësa në thua vadë, nuk e ka këtëral të këtë gjithëni, dikush është e ka pak, dikush rrallë her, dikush më shpesh, nuk e kemi në nivel në duar. Pësa nuk po shëndrohet dhikri për neve këpsht i gjenetit gjithëmona përshkak se nuk është prezent të zemra në këtë dhikër. Mund të jetë prezent të veshi, Mund të zgjasë aspekti fizik, por ndoshta po mungon zamra. Ai ai ai ai aj, aj, pjesa më e rëndësishme po mungon. Prandaj, do thotë të ndërro, ndër Allahu Xhallal Xjalali ka bër, këtu i ka dhënë Allah gjërat. Dhe këtu janë ligjet e Zotit, nuk ka kush vëllai që i thën këto ligje. Allahu ka bër rregull që njeriu ka më pak me, pa me sytë e vet. Nuk i bojnë sy drit, smujnë më pak me vesh kurr. Po, le të bëjnë më mirë ndërhyrje, s'ka njerë që shemë vesh Allah u ka bërë regullë që njeri u do të ndëgjën me vesh të ti, nga se këtu e ka, e ka regulluar sistemi si më dëgjën njeri. Në qëse kë vesh nuk funksionën, s'ka me në gjukur, edhe në qëse këti ka regullë, nëse ka larkëpamësi të hatash pëtë madhe, nuk ka mundësi këtë larkëpamësi e syve me jofru, fuqin e ndëgjëma përë. Këtu e kjo përë për mes syret, veshit do të. Edhe Allah u ka bërë që e, shqisa e shqim Nuk ka mundësi më shiumë pas më gjuhë, apo kështu? Kjo lloj ka në dëyrat. E po edhe zemra është ajo që Zoti gjithë dora ka bërë që ajo e shijon ëmbëlsirën e dhikrit. S'mund të më shiumazit të tjerë. Kënaësia dhe pritetimi i këndshëm i dhikrit nuk mund të përjetohet përveçse përmes zemrës. Ksoja lloja kalon një gjuhë të posaçme, që kur të preket me dhikrin, është sikur se kur preket ëmbëlsirën. Njëti. Njëti kur preket gjuha e zemrës me dhëkrin është sikurse kur preket syri me objektin që shikon tenton është sikurse kur preket veshin me tingullin që ndodhet jona e tash në çfarë dëgjuar kur e prek ëmbëlsinë nuk e shijon të ëmbëlën atëherë problemi mëku tek tek shqiça që po dën me hyjmet e kanë një smundje atë kanë një problem që nuk po e percepton se si duhet atë që po Shia të, edhe të zemra është një i qështofën. A ne djetarët kanë thënë se për ta marrë me vete zemrën kër e përmenda lojgjën le vola, për me pas zemra gjuën e shëndosht me eshju dhe dhe kërën dhe për me qenë zemra e që përjetën përmendre lojgjën le vola duhet pa tjetër të përcuhen në disa kushte. Dume përmend 4 pëtune dhe me idhën fund kësa i hylja dhe. Gjase këto katër janë pastaj rrugtimi i un. Ka do të shkon trajtimi këtyre temave, ngasë ne po dëshojmë çhatë, ta shtrojmë sasinë, të vëdësohemi, por ta përjetojmë këtë naçinë për përmërin e Allahut xhallahu te xhallanut. Kan thon dhjetore të nderuara Allahu. Se për të qenë zemra prezente kur përmand Allah xhallahu te wala, menifjon, për të shijuar zemra ëmbërsirin e dhikrit. Nuk ka gjë më të ëmbërsë amri i Allahut. Nukojëmat ambër selah ilahe illallah. S'ka, nuk e keju kur çëmat mirë në këtë botë se kur thosh la ilahe illallah. Mir po ndoshta dikush thot po po mund apo dhimë me thon po hala s'e kenë prek. E po duhet zemër më e prek me këtë fjalë. Duhet më e prek zemër me këtu me këtu lutje që na ka mësua Allahu xhallahu te pejgamberi s.a.s. E përmeqen që zemër e aft dhe e shëndosh dhe ç ç çet kjo zemër më vërtet prezente në këtë rast. Tahë dietarët kam përmend një varg porosisë, uni kam përzier 3 ose 4 pëthyne. E para kanë thën dietarët për të arritur përjetimin e dhikrit, në tashjesh ëmbëlsinë e dhikrit, duhesh më e kuptuar dhikri çfarë pothuajse. Smurfona la ilaha illallah zinçapo thuam. Apë. A ja kuptua? Kur thua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Që dua madh që ata junusi sa në barkun e balenës, thonë dulpi balenës. A do të më di çka pothuaj? Ne themi subhanallahu subhanallahu subhanallahu. Në rregull, kjo dhikr është i mirë, më thon. Edhe me, me gjuk i sevap më thon mirë, po a di çka po thu? Sa lutje i themi që i ka thon pejgamberi sov? Ne themi pastaj mosut, Allahumma ente salam, minke salam tbarak. Kjo dhikr, a di çka thu? A di se fjalë më dash kjo? Ne kushti i parë çka? Me dit kuptimin, edhe gjuhësor, edhe përmbajtësor të komente që dijetarët kanë bën për më e për ty. Është, subhanallah Gjitha këto kuptimi paska kjo dhikra E kërti i kuptam këto pastaj Më leti i preton Gjithashtu ka dhëndhën djetarët se Njëri për me pretu dhikrin Duhet me e pretu Afersin e Allahot me te Se Allahot për endegjan Si kurse ka thënë pejgamberi Së rësëm në aditin që si ka mërët O anë me ahu Hajthu me dhekerani Allahot ka thënë unë jenë me te Kudu qajnë përmen mua ndaj kur të parlamentosh afërsinë Allahu xhalla wala se ai është afër teje po të dëgjon po të shë ai po për të përcjell do të thotë asgjë më afër se ai nuk e ka kuptim të përcjelljes së dëgjimit të kësaj herë ke ia jap një kuptim tjetër dhëkrit jo sikur se më thit dikon larg dikon që ndoshta me përcjellja po për të dëgjon ne kësaj herë humb humb cilëtitë so e komunikimit sa më tepër përtojmë afërsinë shtuat cilëtitë e komunikimit dhe gjithashtu ka mundëdhëtorët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 dot të skryje nevojën që kemi këtu. Merabdis duhet pasaj falshat. Nëse ortengis, ose prandomi për mend Allahu Xhella uala, subhana smana këtu çka kanë internet apo. Telefonin me një dorë dhe krimin me dorë. Sapo unë premtuh këto Allahu. Të ti ti po shkakton zhurmë vetësonë. Duhet të kemo ambient i qetë, ambient i së është i pastër nga të gjitha zhurmuesit që zhvendosen nga pritimi dhe këta Allahu Xhella uala. Ande ka shumë zhurmues. Në dy nga më shumë lajme, edhe me tekst dhe gazet, edhe me shkumë dikon në telefon SMS-a këtu me radh, edhe me e bu dhikën akshomet të çabotave. Mund është çabota. Daj një kopë me me përmend Dallon Xhelola. Dajunga angazhimin, nga, nga zhurnuesit, nga nga ngoshta pomje 80 dëgjimi interneti nga çdo që u lu, në një ambient të qetë, më të mirë po për tashk përmend Dallon, ki më pafuqshur për htimin. Teatër nga ajo që do sa ka qenë deri deri më tani azot. Dhe gjithashtu ë uh, rëason ndihmon vetë për atë që ne është ta përjetojmë dhe ta paramendojmë shpërblimin e madh që Allah na jep apo. O and ko desa, a mund është për shembot me kunit different dikush me ton, ë uh, dikush me ton që euro, ti me dhohen, po t'i dhoni 100 mijë euro. Ti më thon po an jam me shumë më të huajtër pak apo. S'po në paketë madhe, suitë vërtet e ketë diku tu t'i dhone kanë ja kanë të ngjelltë. Sa ke që ti ja bësh më vonë se shumë e madhe. Mosim di çka motivet me kon. Ase paraj kusht, ti vlos, la ilahe illallah, çka ti po të gjen me lajkat ose se vao po ato. Para mëna, smu po i posme ato ti vlla. Se çka ti çka ti po merr bajeshun po merr. Edhe un kuptim material. Po shpërimet vërtet te Allahu te barekouta. A do mundon se nëse edhe e dim, edhe e dim kuptimin e përmbajtjes, po edhe e dim vlerat dhe shpërimet që ka thënë pejgamberi sa kush e thot kët e ka kaç, kush e thot kët i ka kaç, jap kuptimin tek këtapo. A kimi kët, ja, më njëoft edhe vlerë për shpëmlimet e asaj që po e themi për të përjetu apën dhe që të ashtu në nërmalë edhe këtu jenë që i cjeka sebepe mirë po bi gjithë të mbejtë dhe përpjekja dikush mund të atë vala une pelot dhekrin se ma si qenë ka kusht me zemër unë së përpërjetojnë ja i themi ata që ka thonë allahu gjallë vëllë vëllëdhine gjahedu fina dhe nehdijen nëhum subullena allahu ka vëllën ata që gjihad, munduan, për më Najpërpjeko. Njëra më dju, skuq koncentrim herën e dytë mundau nëse bëb një afroja, smumun shtatë katërt, hetën e dytë teatrin. Përpjekja është ashtu me lein Allahu Xhelo të garanton pritëm të këndshëm. Vetëm kur e arrin pritimin e këndshëm tek ti durimi të ndërlozon, bëhet më mirë se ushimi, edhe se pija. Bëhet më i këndshëm se çfarë do të shoqënimin këtë botë atë. Që spa ku na kanë thënë ata që e pritua, kanë prituar. Kan harru, saherë kanë përmend Allahu Xhelo Xhela Allahu. Fat Muhammed ibn Munkidir fat do të kan pyet se kan pas po shper shpesh ajo subhanallahu subhanallahu subhanallahu shum shum ai kan salat ush subhanallahu kan nichimi her mgeeks tani më po habit në asdimu ku po mrihat për mëna subhanallahu ndërsa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala ka thonë do von vetëm as tok furma nditje me numrim ka thonë 12 miharat e muslimi po ndrymsoar ka thonë duke të çysh ka shumë e ka shumë me këto Kujt nga se ai ka qenë burimi i fuqisë të tij, burimi ushqimit të tij, madje plot nga dietat që kanë thënë se ky është ushqimi i amdhikrit, përmendje Allahut. Nëse nuk e ha kusht ushqim, unë as më ndikoj, as më fool, as unrija, buna shumë i paraacull. Nëse dëmëm rahatu, lëmni me përmendje Allahun xhel na xhelal uaft. Mirë, po ky dhëker për të çin, për çin kështu, megjithatë këtu specifika duhet që me vërtet ta njohim dhe ta përjetojmë dhe ta ndijim këtë sinëti që ta kët dikimin vetëm në jetën tonë për dashmëri. Pra përpjekja dhe angazhimi janë ato gjëra gjithashtu e, e i fuqizojnë dhe i japin efikasitet më të madh këtu në shërbimin e çësikë mahjërat. Nëse Allah të na bën gatash që, që përmendin Allahun shumë dhe shpresh, atëhë ky dhikruan ngjall zemrën e tyne dhe u afuqizon shpirtin e tyne dhe trupin e tyne. Ne të jemi nga ata që më të vërtet ë në nëse ka xhenet këtë dunja atëra që përmendin Allahun dhe adhurimin e tij. Elallona mëson që të futemi në këtë xhenet të kënaqësisë dhe përdimit të këndshëm të adhurimit të tij dhe të përmbënë se Allahu xhallahu xhelalu. Do të vazhdojmë inshallah në të ardhmen sikurse edheni në derët tona të mortë të Ajtava me katem, so këtë meqtim, sokaqë çaktu Allah të fason për të lulësuar në ab sukses, atë na bën të dobëshum në këtë drejtim e drejtë takimin našëm Zoti ju ruaj o sallallahu ala Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallam usalim kethira.